Right. Hej och välkommen till denna livesändning om höstbudgeten! Alla har pratat om den. Vi kommer också prata om den. Det här är Mikael Fellbaum, Jag heter Anna här. Du är chefreaktör för Plaman. Och du är chefreaktör för Arbetsvärlden, som är TCOs webbtidning. Just det. Mm. Och du har, de som kanske känner igen din röst, kanske har lyssnat på pengar och politik. Precis. Jag för du jobbar förut på Arena. Precis, det var en podd som vi körde där med jag och Sandro Skocko. Just det. Om ekonomi. Mycket pedagogiskt. Jag har lärt mig mm. nästan allt jag kan om ekonomi. Off, <laughs> Eller, ja, portemang. Ja, men visst. Uh -huh. Jag tänker att vi ska prata lite grann om budgeten. Dels vad den innehåller. Eh, hur kan det vara så här stort reformutrymme? Det är ju egentligen inte jättestort. 40 miljarder, det är mycket pengar. Eh, och det är ju mycket bra reformer som har kommit. Men jag tänker att vi skulle prata lite om det. Sen ska vi prata lite om oppositionens reaktioner vad tror vi kan komma och sådär mm. men om vi börjar med det vad det är alltså vi hörde från Emil Källström och de här folkpartisterna att, eller liberalerna att det här var en sån otrolig valfläskbudget ja. är det det? ja alltså det är ju naturligtvis på ett sätt alltså den är ju väldigt, det är ju det känns som en otroligt klassisk socialdemokratisk valbudget. Det ges ju åt många och det är svårt att vara emot de här mm. förslagen mm. utan att liksom hamna i någon slags lävsaksinförvalsrörelsen. Mm. inför valrörelsen. Mm. Eh, så det är det ju men samtidigt så verkar det som att man håller sig till 1 överskott och mm. då är det ju inte en Då blir det också så, svårt. Att då bli. är en, ja, vi förstår mm. hur den förstår inte hur man kan tycka att den är så expansiv mm. då räknar man mm. uppenbarligen väldigt olika liksom. mm. Nej men för att om man, om man, när man tittade på budgetdebatten igår så var det ju väldigt många starka överord om hur slösaktig eh, regeringen var. Det var kung i baren citat från Göran Hägglund på Twitter. Det var liksom, så otroliga liksom. För de har inget annat att säga. Så ja, man, kan förstå, man kan ju förstå en viss oro för det går ju väldigt bra, liksom, både exporten har börjat liksom, kicka igång mm. när resten av Europa går ifrån mm. och förtroendet på hemmaplan mm. och efterfrågan mm. Mm. är stark liksom mm. och det, vi har arbetskraftsbrist inom mm. en massa områden mm. så det är, ju inte en helt, liksom, det är inte helt taget i luften att man är orolig liksom, för vad som ska hända på bostadsmarknaden Nej. och så vidare men Å andra sidan, alltså det som talar emot mm. är väl att inflationen kommer ju inte igång. Nej. Alltså att brukar beskrivas som arbetskraftsutnyttjande. Det mm. är alla som kan jobba mm. igång och jobbar och så verkar det ju nästan vara mm. i och med att vi har arbetskraftsbrist. Mm. Men det är också så att det verkar inte vara något vidare inflationstryck. Alltså det man är rädd för traditionellt mm. är ju att... Lönekraven ökar när, man har, när arbetslösheten är låg och man har lätt att kunna ställa krav på ökade löner mm. och därmed dra inflationen iväg och det är man rädd för, mm. Liksom. Mm. för det är ju skadligt. Mm. Men det verkar inte vara det här jättetrycket mm. på inflationen mm. och, och därmed så faller ju ganska mycket, som jag ser i mm. alla fall, den här rädslan för att vi ska dra igång en inflationsspiral. Mm. Och Precis. att det blir en alltför för expansiv budget. Precis, jag tror att det... KI fortfarande tror inte att inflationen ska nå 2% för förrän mm. 2019. Nej, mm. ja, men exakt. Och det är ett tag kvar. Plus att jag tycker att det... Jag håller ju inte med Magdalena Andersson i hela hennes argumentation. och säger så här, vi sparar visst, vi betalar av, vi har den lägsta eh, statsskulden sedan 70... Är det, 7, nu? Ja, <laughs> det är ju ja, verkligen otroligt. Och samtidigt så säger hon också så här att... Ja, fast om vi har de här problemen, om, och det var ju verkligen, hon hade ju några stycken saker som hon sa i varje liksom, framträdande igår. Att polisen lägger liksom eh, våldtäkts... Eh, den på, ja, här, här och på och här. Nej, men liksom och, och att människor är otrygga både i sin liksom, vardag och också i sin ekonomiska situation. Eh, fler måste få... Som jag måste säga att det har ju Flamman sagt i flera, flera år. Nej men att det går väldigt bra för Sverige och fler måste få ta del av den framgången. Och mm. det är ju det, det, det man gör. När man ger alla 200 kronor höjt barnbidrag. Då får, då får liksom alla del av den här kakan. På. Ja men vi har ju varit några stycken som har tyckt att finanserna har varit lite snål, liksom ja. Och undrat över den ja. här varför ska vi ha så extremt liten statsskuld mm. jämfört med resten av Europa. Mm. Och förespråkat liksom långsiktiga ja. investeringar. Både i välfärd men också i infrastruktur. Mm. Mm. Så... Ja, hade vi fått som vi hade velat, då hade ju då hade det varit en ännu mer expansiv. Ja, men precis. Då hade men det hade varit långsiktigt mm, expansiv. Mm. Ja, men exakt. Och då vi det som saknas nu, tycker jag, är ju dels att man kan få in ännu mer pengar i nästa eller liksom i kistan mm. eh, av att vi har, ja, lä <laughs> av att vi har liksom de lägsta kapitalskatterna eller vi liksom med fastighetsskatten är helt det är en galen konstruktion i förhållande till ja, men som Ulla Andersson också brukar säga så här du betalar lika mycket fastighetsskatt för en liten radhus i Fagersta som en mil miljardvilla på i liksom. Och det tror jag är väldigt många inom oppositionen mm. håller med om mm. att det är galet att vi mm. tar bort fastighetsskatten och mm. att den borde återinföras. Mm. Men då måste man ju åstadkomma någon sorts blocköverskridande mm. överenskommelse för ingen mm. vågar ju ska... röra det där själva Nej. för Nej. då skulle ju oppositionen gå emot mm. oavsett säkert vilken mm. opposition det vore. Jo fast och samtidigt, för det här, nu kommer man ju snarare också då in på liksom en, någon slags det här politiska spelet som jag, som jag tycker är så tråkigt när man pratar om men samtidigt så, så måste det ju sägas, det finns ju utrymme idag när oppositionen är liksom så splittrad, när de, liksom in, de kan ju helt uppenbart eh, ändra eh, regeringens politik på det viset att regeringen nu har backat om de här skatterna, skattehöjningarna för de som har allra mest eh, och liksom gjort några ändringar i flygskatten blev det väl ändå till slut. Mm. Eh, och, eh, men hade man behövt det? Alltså i ett läge där de ändå inte tänker ta över, för det tänker de ju inte. Då kan man ju få igenom, en budget får du igenom. Ja, du. Alltså den här ja. i strategin, ja. det är ju svårt att uttala sig om. Mm. Uppenbarligen så valde man att mm. inte ta några konflikter det är ett år kvar till valet. Men mm. man Visst, vill ha alla de är inte jättesugen på att kanske, men mm. regeringen vill inte ha några mm. uppslitande mm. historier nu. Nej. Och det var ju inga jättestora pengar. Så alltså, det är ju lite. Vi har ju en svensk politik som är lite märklig på det mm. sättet. Alltså mm. den här brytpunkten i statlig inkomstskatt som skulle räknas upp lite mm. mer enligt alliansen och lite mindre mm. enligt regeringen. Mm. Och nu ska den räknas upp lite mer då. Mm. Det var ju inga pengar det Nej. handlar om. Liksom. Det är den stora skillnaden mellan blocken. Och det blev så otroligt tydligt. Jag tror att det var Daniel Svödin på som också sa att när Magdalena Andersson förra onsdag tillsammans med statsministern presenterade den här reformen med att få igen klyftan mellan löntagare och pensionärer i skatt så var det liksom ingen journalist. Det här är, det här är den största liksom delen i statsbudgeten. Det kommer att kosta jättemycket pengar. Och sen den frågan som ställs liksom på presskonferensen handlar om den här skatten på sparkonton. Mm. Alltså då, det är ju helt va, hur... Hur kan vi ha ett sånt? Alltså man fattar ju, för det är ingen som kommer att gå emot. Precis som du sa i början, så här, det är ingen som går emot höjd barnbidrag. Det är ingen som kommer att gå emot pensionärskatten. Det, det är därför är en eller som jag uppfattar är en mm. ganska strategisk budget. Mm. Att eh, alliansen, eller ska vi prata om alliansen? Oppositionen <laughs> ja. kanske är mer korrekt att säga. Ja. Eh, tycker att budgeten är för expansiv, mm. då ställs ju frågan... Då skulle ju regeringen kunna svara, okej, okay, men vi vill införa skattehöjningar, men mm. ni var emot dem. Mm. Vad har ni att komma med? Mm. Ja, vad ska alliansen säga då? Mm. Eh, jo, då kan man säga att, eh, jo, men eh, visst, vi vill ha, vi vill ha pensionärssänkningen mm. av skatten, vi vill ha eh, pengar till försvar och mm. till eh, polis... Mm. Eh, det som blir kvar som man inte vill ha då, om man inte vill höja skatten, då måste man skära utgifter, mm. ja, då är det skola, de här mm. satsningarna på yrkeshögskola, mm. yrkesvux och... Och egentligen vårdpengarna mm. och det gick ju till och med några två miljarder till arbetsmiljö mm. inom vården. Inom våren. Mm. Och då har ju Socialdemokraterna en klassisk valrörelse att mm. driva igenom mm. hur lätt som helst. Liksom. Mm. Okej, det står med skattesänkningar för företag mm. eller utökat rut och rot mm. och våra satsningar på mm. välfärd. Mm. Och det kommer, ju, det kommer ju verkligen gå hem. Men då tror jag också att man måste börja prata mer om vad, vad, vad är då oppositionens lösning på det som till exempel det här komvuxpaketet och utbildningspaketet skulle vara liksom ett svar på. Jo det är eh, nyanländas möjlighet på arbetsmarknaden. Hur, hur eh, liksom får man in dem på arbetsmarknaden? En socialdemokratisk och i det här fallet också vänsterpartistisk politik det är att utbilda eh, arbetskraften. Eh, Medan oppositionen vill att marknaden ska lösa det här, framförallt så ska ju man, eller nu vill de ju till och med inte att arbetsmarknadens parter ska gå in och lösa det här utan nu vill de ju till och med att staten ska gå in och sätta liksom lägre löner. Det är deras svar. Och då måste man ju också prata om det för att annars så kommer de bara kunna smälla liksom så här men vårt, vår lösning är det här. Då måste man också prata inte bara om skillnaderna i liksom, de vill dra ner på det här. Eh, utan då måste man också säga att deras lösning är en dålig lösning. att alltså man måste peka på den och säga att det här är dåligt. Och det är samma sak med vården och skolan. De vill att marknaden ska lösa det för att de vill ha, fortfarande ha. De menar att kvaliteten ökar eh, när det är liksom privata alternativ. Alltså då får man ju, då får man ju säga det. Eh, på något sätt så tycker jag att eh, det är socialdemokraternas liksom och regeringens problem är att man väldigt sällan ta några... Alltså det är ju politiska strider som man tar, men man gör dem, man gör dem liksom lite dolt. Alltså att ta... Ja, man, ja men precis, man mm. gör det ju inom mm. ramarna för mm. vad oppositionen mm. har sagt. Mm. Men det är klart att det är ju liksom, det är en minoritetsregering, mm. det är svårt att göra några större grepp liksom, mm. och särskilt nu inför mm. valet, alltså mm. tiden för liksom blocköverskridande mm. överenskommelser är ju körd fram till valet, och sen får vi se hur det går liksom. Mm. Men det är ju blocköverskridande överenskommelser då om skatter till mm. exempel mm. som måste till för de här stora frågorna och mm. de kommer ju inte gå all all i vänsterpartiets riktning mm. kanske. Nej precis. Eh, nej. Och det är väl det som gör det. Är väl det som <laughs> Jag vill ha, jag vill ha högre skatter på allt utom inkomst liksom. jag vill ha högre skatter på all, all form av kapital. Eh, men, men det är ju det som är, det som är problemet här tror jag är att... det, Men det vill ju många tror jag, men det, alltså, det är väl inte bara att man inte vill, det är väl det här gamla problemet, hur kapital är så pass rörligt. Hur 17 ska mm. beskattas. Det? Mm. Mm. Mm. det är ju det eviga problemet. Alla ja, jag tror har att haft organisationen som står för min tidning är också väldigt sugna på högre kapitalskatter mm. och högre skatt på arbete. Mm. Frågan är ju hur 17 ska mm. det gå till. Liksom. Men det är ju inte som att det inte är någon som har gjort det här förut. Vi har ju haft de här kapitalskatterna. Ja, det var ju Socialdemokratiska mm. regeringen som avskaffade avskatt ja. ja. och eh, den här förmögenhetsskatten. Ja, men kan man här kan man ju diskutera. Ja. Men det som är förmögenhet, mm. det är inte så svårt, mm. eh, beroende på hur såklart man gör det. Men, Nej, men många ekonomer skulle ju säkert skulle hålla med, mm. Liksom. Mm. det är det det, är mm. det man vill eftersträva ja. liksom, för att det här kapitalet som ja, mm. in, idag, i dagens ekonomi inte investeras mm. på samma sätt som det har gjort traditionellt. Mm. Det är ju bättre att mm. beskatta mm. än kapital som mm. jobbar i företag. Mm. Och, och alltså kan vi kan vi skatt. Kan vi ha en skatt på det? Luxbåtar. Ja, Konsumskatt. Det är, är ju en, liksom. ja, men absolut. Man liksom, Den här lyxkonsumtionen som liksom, inte riktigt driver ekonomin. Men som ju. Ja, är... mm, säkert. Båtar är ju i och för sig flytande. Så. Jo, de, kan ju, de kan ju dra. Men, absolut, en tanke. Ja, ja. Nej, men, och jag tror att det som, det som skrämmer mig mest inför liksom, valrörelsen 2018, med den här budgeten i ryggen- det är att man, att man utgår från att det är kört. Utgår från att man måste eh, ha den här blocken. Att man inte ens försöker chansa på. Det är, klart att, det är klart att det kommer vara svårt att få en egen majoritet i riksdagen. Det, kommer liksom, det, det fattar till och med jag att det kommer vara svårt. Men att man inte ens försöker. Att man inte försöker ta sig genom liksom att eh, det, det som hände i Norge, vi hade en livesändning här med Alin i förra veckan om, mm. om valet i Norge. Och det som hände med socialdemokratin där, trots att man har liksom sett hur 15 valrörelser i Europa- har slutat på samma sätt för socialdemokrater som försöker söka liksom den eviga mitten och den eviga, liksom, eh, som egentligen inte finns, som är liksom imaginär. Och, och, och Socialdemokraterna i Norge gör samma och blir så här luddiga och bara ska ha alla dörrar öppna. När, när folkopinionen på många sätt ser helt annorlunda ut mm. runt om i både Europa men också här hemma skulle jag tippa på. Om man, om man också försöker vara en opinionsbildare och inte bara en förvaltare. Det är ju, Jag håller med dig på något sätt i kanske möjligen... Eller liksom mm. ur ett strategiskt mm. perspektiv hade det säkert varit klokt för Socialdemokraterna att berätta en tydligare mothistoria. Mm. Mm. Um, men däremot i sakpolitiken så var vi. Alltså mm. Jag är inte mm. Socialdemokrats mm. partistrateg, liksom, mm. Mm. men Socialdemokraterna är ju ganska mycket ett, ett mittenparti. Alltså det är mm. ju naturligt mm. att vänsterpartiet är. är liksom, <laughs> frustrerad mm. hela tiden med mm. Socialdemokraterna. Mm. Och det har väl också blivit så i budgetförhandlingarna att man liksom, Socialdemokraterna börjar ur en ännu mer mm. höger position mm. än vad man skulle ha haft mm. om man inte hade börjat förhandla med vänsterpartiet Ja, men det är, ju, det är ju en och, så en man, ja, och så ger man då ett steg och vänsterpartiet mm. mm. och säger och så kan Vänsterpartiet visa upp ett chattben och säga mm. ja, men titta vad vi fick mm. och sen mm. så, så, så, låt det sossa när det var så för mm. de hade kanske varit okej okay med det hela tiden. Det som var nytt som jag tyckte, det var också någon livesändning som Jonas Sjöstedt hade om budgeten igår eh, på vänsterpartiets hemsida men det, det, som jag, det som jag upptäckte var nytt där var ju också att de sa vad de inte fick igenom. De sa så här: det här ville Socialdemokraterna inte, inte det här heller och inte det här. Alltså det är ju en liten ändå förändring i liksom förhandlingsspelet på något sätt, att man att beror Det beror socialdemokraterna... lite på att det är valår. nu är det liksom säkert, bara att visa att öta korten på. och släppa att ja, de vi... inte behöver förhandla så mycket. Nej, med men de här. Så, så, tror jag att, så tror jag definitivt att det är... Men, men frågan är om det kommer hjälpa eller, alltså, jag, jag är inte vänsterpartistisk partistrateg heller. Så att jag har liksom inte, jag har, jag har inte riktigt koll på vad de tänker. Men, men man hade ju velat se en mer politisk valrörelse och redan traditionsmässigt så låter ju sossarna som, mer som vänstersossar i varje valrörelse som, som sker. De drar ju också liksom sin argumentation åt det hållet. Men då blir det också så konstigt att man, man har en argumentation som är liksom ganska mycket till vänster samtidigt som man hela tiden räcker ut handen till liksom partiet nummer ett, Centerpartiet. Och då, ja, jag, jag förstår inte. Men det är inte det ganska mycket en sån här, vi tar ansvar, jo. vi är regeringsdugliga, vi jobbar gärna mot mitten? Jo, men frågan är hur, hur mycket regeringsdugligheten kommer spela roll i den här varorörelsen? Alltså, den hade stor mm. påverkan, både och det, 2006, om, och 2010 och 2014. Om de röda gröna får som de vill, så kommer de att spela ganska stor då? Jo, precis. De vill ju det. Ja. Eh, jag, jag, jag önskar att det blir mindre det och mer annat. Eh, nu ska vi se. Har vi några ja, <laughs> frågor? Det. <laughs> ja, det är ju det som är frågan. Jag ska se här vad vi hade mer för grejer. Um, Skulle du prata lite om oppositionen va? Ja, precis. Eh, oppositionen kommer ju lägga sina förslag om någon, några veckor, någon månad. Mm. Eh, vad tror du att vi kan förvänta oss? För även de måste ju lägga sina valbudgetar mm. nu. Vad tror du vi kommer kunna förvänta oss? Alltså jag lite, man läste både moderaternas kritik och dagens industris ledarsida i morse. Mm. Så var det ganska mycket inte så mycket fokus på det här med, med, med sänkta löner och så mm. vidare. Det är inte riktigt en budgetfråga heller. Mm. Eh, utan ganska mycket fokus på utökat rot och mm. eh, Det mm. blev väl lite... Eh, mm. Det hade inte jag hört så mycket om tidigare. Mm. Så det blev väl lite okej. Okay. Det är den vägen mm. man vill gå nu mm. för att sänka kostnader mm. för enkla jobb. Mm. Precis. Så det, det var en liten spaning från imorse. Liksom. Ja. Och det tror jag verkligen blir, det håller jag med om att det, det är ju ett annat sätt att, och också en, en fråga som faktiskt rör budgeten. Mm. Så man kan påverka detta med att skapa en låg marknad, liksom, för arbetskraft fast i, i, utan att sänka lönerna. Liksom. Ja men precis. Nej, men sen så, man kan ju jobba vidare på de här förslagen med liksom, utbildning i kombination mm. med arbete mm. för att sänka liksom, mm. lönen men... Mm. Det, blir, det är svårt att göra någonting för politikerna. Det kommer ju stöta på patrull liksom. mm. Det är ju Och, verkar och LO... olagligt liksom. ja, så då men... måste man ju jobba med par, då måste ju parterna enas ja. liksom. Och särskilt när Ello eh, försöker liksom runda sen näringsliv och svenska näringsliv ändå står och hejar på vid sidan av om det här nya utspel som kom Liksom i veckan och sådär. Så, där. Mm. Ehm, så att det, det precis det, blir ju, det känns ju som att den där, där gör ju parterna vad som går egentligen för att försöka nå den här. Ehm, idag har vi en, eh, apropå det så har vi en ledare som Sina Aldevanne har skrivit om. Om just att det blir ju ändå, för det, det var jag lite förvånad över att Folkpartiet men också Centerpartiet var så himla... Eh, Liberalerna heter de, eh, var så himla fokade på vad är det här med... Och, och Christ, Christersson också, eh, att man slänger ut eh, och, och inte ger uppavsestånd till liksom arbetskraft som kommer till Sverige eh, som har kompetens. Mm, mm. Och det har eh, det ju ihop lite med det här utbildningspaketet som Ello kom med. Eh, eller det här utbildningsjobb-utspelet eh, som de gjorde med de här med alla... Utom ett eller förbund. Och frågan är, för där, där sitter ju som näringslivet sitter på ena sidan och vill sänka lönerna eller sitter på andra sidan och vill försvara liksom, lönenivåer. Och mitt, och mitt emellan så har politikerna kommit fram till ett regelverk som innebär att du måste ha tjänat så här mycket pengar. Du måste ha ett, ett sånt här slags jobb för att ens få stanna. Mm. Och klarar man då inte av det så många liksom inser arbetare inte heller klarar av- att ja, ja. komma upp till hur... då Vem ska stå på deras sida på något sätt? För att det är klart att facket måste- för att upprätthålla en viss nivå i lönerna- också säga stopp då. Eller så här, nej, du uppfyller inte det här. Vad tänker du om det? Jag tror vi, jag tror vi tycker likadant. Ja. Där. Jag tror att Vänsterpartiet och TCO- är ganska ena ja. i den frågan ja. också. Ja. Att vi ska göra det enklare för- Både för högkvalificerad mm. arbetskraft ifrån, och för... Alltså människors skyddsbehov mm. avgörs ju inte av hur mycket pengar de tjänar i Sverige. Så det är ju mm. helt, det är en mm. vansinnig idé att mm. man ska utgå från hur mycket pengar man tjänar mm. om man ska få stanna i ett land eller inte. ja, men och, ja och det liksom trycker folk ut i... i utanförskapet i form av att man hellre då liksom gjorde ett skitjobb ja, istället just. för att plugga till exempel Precis. och man blir otroligt utlämnad åt arbetsgivaren mm. naturligtvis. Mm. Nej men då, det, var, det var intressant också då för att det var det, detta liksom Kristersson eh, också tryckte ganska hårt på i sin presskonferens. I, alltså det var en intressant, vi kan ju också höra ihop med det eh, om liksom utvilkad rot och eh, Men frågan är vad man Ska, till. ska man det till? Alltså det som har varit är ju att det ska bli ännu högre avdragsummor. Är det ja, det, precis, man menar det finns ju något tak nu. Ja. det är kanske det man vill ta bort. Mm. Eller precis. ska man få dra av mer? Jag ja. Vet inte. ja, nej, det, det, det, det är svårt att veta hur de har tänkt. För att jag tänker, är det flera marknader som de tänker sig ska skapas- så vore ju det eh, intressant att veta. –Ja, det brukar ju miljöpartiet vara på um, att man ska få reparera ja, olika saker. Ja, och, billigt. ja, och det, det har de väl fått igenom mm. några sådana eh, grejer på cykelreparationer och allt vad det var. Men, men frågan är vilka ytterligare stora det är städ, alltså de, det här med läxrut och typ. Alltså, finns det. Marknader som ännu inte finns idag. Det är ju det som kommer vara intressant att se om man överhuvudtaget kommer kunna skapa. För det de måste också lida då. Lite tips vi ska... till oppositionen där. Ja. Börja, börja undersöka, det är de säkert säker igång de på. Det, mm. det är de säkert. Mm. Ehm, då så, har vi något mer vi ska säga om budgeten slösa budget? har vi pratat om varför det är det... Är Eller det inte det? är det. Nej, ja, vilka var vinnarna? Och det var barnfamiljer och det mm. var pensionärer ja. egentligen. Och det är ju en väldigt stor del av de röstande i nästa års val ändå. Alltså pension... Precis, pensionärerna är väl fler än sista gången ja. så att säga ja. fler än någonsin. Ja. Och det är ju en tredjedel av väljakåren ungefär som påverkas av den här alltså den skattesänkningen så att säga. Mm. så det är, ju, ja, det, är det är ju väldigt mycket och barnfamiljer de är också eh, duktiga på att rösta <laughs> och, och eh, liksom Man kan Men... väl säga något om att det var ju en del det kändes ju som att man så här återställer lite grann av det som alliansen tog bort när mm. man kom till makten där 2006-2007. Mm. Eh, alltså man höjer barnbidraget som jag har stått still. Mm. Liksom. Alltså kan ju, mm. Det kan man också säga att reformutrymme vad det betyder, det är ju bara att ekonomin växer folk tjänar mm. mer, betalar mer i skatt mm. men man uppgraderar ju inte eh, sjuksystemen alltså skyddssystemen mm. på det sättet. Mm. Och på det så sättet får man in får mer och in mer. In med och så kan man göra mm. ut dem på olika ställen. Då. Mm. Och att pizza ut dem med höjda barnbidrag och höja taket i sjukkassan, mm. som man nu gör– –är ju en sorts liksom, återställare av mm. nivåerna. Mm. Och... Precis, och, in... ja, men, exakt. och egentligen inte så, mycket... mm. egentligen inte så exp expansivt, utan mest bara återställare. Jag... Ja, ja. Av mm. politik som ja. fördes fram till alliansen. Fast man mm. går ju inte hela vägen. Nej, Nej. och det är väl det, som... det är det man kan önska sig att man skulle göra istället. Men eh, jag tror att vi runder av helt enkelt. Mm. Och eh, tack så jättemycket för att du kom. Du ska få en flammankassel. Ja, här oh, är <laughs> så, så Vi ska... måste jag arbeta väl en Ja, det, så det vi är klart att det ska. Det svara det. upp. Exakt. Mm. Eh, och Dela gärna den här videon. I eftermiddag så kommer det vara en debatt om att förbjuda rasistisk organisering mellan mig och Kristina Wixell från Make Equal. Det är en ny liten take vi försöker ha här på flamman att vi ska försöka ha lite sådana inom vänster för att vidga... Och liksom kanske folkbilda lite om olika linjer som Nu till. låter det som att jag är värsta vänsterpersonen här. jag Bara påverkat arbetsvärlden är ju helt politiskt obund. Precis. Ni, ni, det är det ni kopplade till TCO. Ja. Och det är ju ändå en, en ja, är organisation som värde. Vi är del av fackföreningsrörelsen. Exakt. Och det är ändå, det är ändå viktigt. Mm. Så... Titta på den klockan 16.30. Och just nu så håller vi på med en kampanj där vi samlar in pengar till våran video, video- och poddstudio som vi försöker bygga här i våra nya lokaler. Än så länge har vi fått in 10 000 kronor av de 70 000. Så det är inte så dåligt. Vill du vara med och bidra så gå in på flamman.se donera. Tack för idag!